Вона лежала на весь свій велетенський зріст, мов розстріляна людина. Ні, не дерево. Антоніо – давній друг, з яким довелося прожити довгі роки, з маличку. А дерево, спершись на дві недоломлені гілляки, ніби намагалося підвестись на ліктях, але сил вже бракувало. Є у двох криницях іще кілька наскрізних тем і образів, які можна вважати знаковими для автора. Тут на перше місце виходять криниці. У Концевича криниця не просто джерело питної води, а спосіб, яким добра людина намагається передати своє добро іншим. Ось як сказано про це у програмовому оповіданні Дві криниці. Дядько Кесар у двох сином викопав криницю в своєму подвір'ї. І з того часу всі стали ходити до нього по воду. Тоді як Федоренко копав її тільки собі поливати помідори. Навіть пса біля цямрин прив'язав. І наслідок не забарився. Як каже той же Кесар, там Люню «Де воду з криниці не вибирають люди, вона завжди починає смердіти, і без здохлих щурів». І для діда Юхима з оповідання «Його повезли» криниця зі скрипучою корбою є способом спілкування з людьми. Корба над старою криницею немилосердно скрипить. Дід Юхим сидить на східцях Ганку, Йому за високим парканом не видно криниці. Але він безпомилково вгадує, хто прийшов по воду. Це стара Мотивилиха. І дід жадібно прислухається, чи не йде, хто бува ще по воду, чи не обізветься знову корба, хоч би ще раз почути голос рідної криниці. На мить виринає спогад про криницю у Віктора, в оповіданні «Прийшла здалеку мати». Молодому авторові явно не давав спокою образ матері, або недосяжної, «Прийшла здалеку мати», або вмираючої, або вона зраділа, або вже померлої, «Чому вона мовчить?». Євген палкою ніжно любив матір за її життя. Він говорить, якщо в моїх творах є щирість, то це відненьки. Ще далеко було до того часу, коли його матінка мала відійти, що вона чимало допоможе синові в його житті та творчості, але мистецьким прозрінням він уже жахався тієї миті і фіксував її засобами художнього слова. І можна зрозуміти той глибокий щем з яким він писав у листі до Івана Світличного 1990 року. Цього року поховав маму. Найсвітлішу і найсвятішу мені людину. Жахливо втомився. Першими ж билетристичними виступами, а тим паче першою власною книжкою, Євген Концевич заявив про себе як цілком зрілий український стиліст. Основа його художньої сили – джерельно чиста мова рідного народу, ніби з тих невичерпних криниць, які він так полюбляє. В цьому переконуєшся, вхоплюючи зором і серцем такі фрази. Але нагледівши Сергія, що затягував у свою браму гілляку, аж зверетинулась на місці. Схоплюється на ноги, з генцем скрадається городами. Бо й за те, що я з нами Кутуляє, дорікають. Пригадується, як сам Євген передає свою розмову з матусею по виході книжки. Сину, а звідкиля ти береш усі ці слова? Та від тебе ж, мамо. Індивідуальність вже авторського стилю Концевича, а без цього письменник не відбувся б, найяскравіше виявляється в тонких порівняннях а очі никають по зацементованому подвір'ю, такому чистому, хоч кашу їж на ньому. На пилюці лишилося безліч неглибоких борозенок, наче то проповзло хто з наскільки якихось дрібних плазунів. А кити цітої покрівлі були такі ж нерівні, почорнілі, такі ж похилені у всі боки, як ще недавно господареві зуби. Концевич не належить до тієї групи представників Житомирської прозової школи, яким притаманний мовно-діалектний натуралізм. Навіть у мовленні Євгенових простих персонажів діалектизми – рідкість. А його тре так, щоб юшка текла, як і прояви українсько-російського покруча. Я цього так не облишу, до участкового піду. От наказання. в цілому ж, це нормальне українське народне мовлення, підкріплене виразною емоційною лексикою. Трохляве вже доробало. Є у двох криницях оповідання, що він там бачив.